ברוכים הבאים לספרס ישראל, אני רפי בן דוד, הייתי יואב מאייר, היי יואב, איזה כיף, אחרי ניצחון. כן, מה התחושות ששכחנו איך הן מרגישות. כן, רגילים להקליט פרק עם אנרגיות נמוכות והכל, ופתאום אנחנו מקליטים בצהריים ולא בערב, ושמחים, וזה הכל בגלל שער אחד קטן של שוודי. ולא כמו שש... בעיקרון שניים. כן. אבל אחד כן. למרות שאת כאילו בשער הראשון לא, לא לא לא ראו שזה אוף סייד בוא נגיד ככה אז אני מתן לעצמי שכניס, שמחת? אני שמחתי כן אבל בשער השני כאילו אני אומר שמחתי ואז אני רגע יכול להיות אוף סייד. קוסם מקליסני, חוגג, לא אכפת לי. לא, באמת שאני, ה... לא, האמת שאני, אצלי זה הפוך. אני בראשון, גם, גם יש לנו הרי בקבוצה אז עכשיו אחרי שעברת ל-yes אני, אני רואה ראשון. כן אז כאילו בשער הראשון בגלל שגם זה היה כאילו אני כן ראיתי שזה גבולי אז פשוט לא אמרתי כלום <laughs> רק חיסיתי לראות מה קורה ובשני כאילו <laughs> לא, יודע, לא, לא חיכיתי <laughs> לכלום אמרתי טוב <laughs> מה, מה כבר יכול להיות שם ופשוט התחלתי להתברר. כן לגמרי. זה... חושות שאנחנו לא, זה מוזר, אנחנו לא רגילים, לא רגילים, לחוש את הדברים האלה. וזה היה באמת משחק שאתה אומר, אתה רואה את ההרכב, אתה רואה את ההרכב שלהם גם. אתה רואה את סלאח, כאילו, זה המקום. כן, הם לא רק, זלזלו. רק בהרכב, זה המקום היחידי שראית את סלאח, שזה קרדיט עצום לספנס, זה מה שהוא עשה שם. לא, אבל בכיס, בכיס של ספנס. כן, נכון, כן, לא, לא ראו את ואתה אומר, כאילו, כל רגע זה יקרה, כל רגע זה יקרה, אני הייתי שהם מכניסים את... סמד הבלאגניסטים את דיאז ואת דרווין זה פשוט יעשה כל כך הרבה בלאגן כמו שהם אוהבים לעשות ויגרום לנו כזה. לא היה שם כמה דקות של אחרי שהשלישייה הזאת נכנסה עם טרנד שהם קצת כזה הפכו את המשחק וכמה דקות שהיה בוא נגיד זה לא היה להם בדיוק מצבים אבל זה היה מין חצאי מומנטומים. של ליברפול אבל כן ארגנו את זה די מהר ובאמת זה אתה יודע גם בהשוואה ש... צריך שכתבו בקבוצה בוואטסאפ שעלתה השלישייה הזאתי ואז כאילו אתה מסתכל על הספסל שלך ואתה אומר גם אם אני מנסה לעלות שלישייה כאילו מה, מה יעלה פה רגילון סונדורדס 2 ו... ומייקי מור אחרי חודשיים או ורנר. כן. זה הזיה זה... לגמרי. אבל טוב אנחנו באים לסמא, למרות שכאילו אתה יודע זה התחיל כאילו אתה רואה בדקה השישית שם של בנתנקור נופל. זה כאילו מכניס אותך ישר לאיזה טראומות עבר מספיק אריקסן יש דברים עוד אחורה ש... שכולנו זוכרים לא יודע כל אחד מי שאוהד אז יכול להיות שקרה לו עוד מקרים שהוא. נתקל בדברים כאלה וכאילו אני כאוהד כאוהד לקח לי כאילו איזה כמה דקות לצאת מזה. זה שהשחקנים כל כך מהר אה, יצאו מזה והתחילו ואני בטוח שיש לזה קשר כי אני לא ראיתי את ברנן ג'ונסון עושה הגנה כמו שהוא עשה במשחק הזה. הירידות שלו אחורה גליצ'ים ממש נתן כאילו פה היה טוב בזכות זה שהיה מישהו שפעם ראשונה אולי עוזר לו. <laughs> על האגף. <laughs> או... <laughs> הוא יוכל לסגור קצת יותר טוב. אז זה, זה גם משפיע ואני חושב ש... קשה לד... כאילו אני רוצה לדבר על ברג ואני רוצה לדבר על ספנס אני רוצה לדבר על השוער אבל יש אחד שחייבים לתת לו הקרדיט פה זה ארצ'י גריי. שהבן אדם בן 18 משחק. עונה ראשונה בפרמייר ליג לא בעמדה שלו. והלוואי שהיה ארצ'י גריי ככה על המגרש. האופי הביצים שיש לו שם. זה משהו שלא לא חושב שראינו, מישהו בן 18, אולי רק דלה עלי, אבל דלה עלי היה עושה את זה עם חוצפה כזאת, וגריי זה עם שקט נפשי, שלא חושב שיש שחקנים, הרבה שחקנים כאלה. אתה גם רואה שכל משחק הוא, שוב, אני לא יודע אם זה רק עובדים איתו על זה, שברור שגם הוא מרגיש יותר ביטחון, אבל ככל ש... אם אתה מסתכל, בוא נגיד לידו, על דרגושין, ואיך וה... יודע להניע כדור, לא יודע להניע כדור, אז גריי כל משחק, לא יודע, לי זה מרגיש לפחות שהוא באמת, הוא, הוא תמיד היה נינוח, אבל עכשיו הוא גם יודע באמת לצאת מהמצבי לחץ הזה, האלה היו שם איזה פעמיים שלוש במהלך המשחק, שזה היה נראה כאילו, אתה יודע, מבודדים אותו שם על איזה חצי סנטימטר, ואיכשהו הוא מצליח או למסור לספנס, או באמת לצאת, כמו שהוא יצא שם במחצית שנייה, שהוא גם... פשוט קידם את ההתקפה אז אני חושב שזה זה באמת שחקן שאתה רואה שזה לא משנה איפה הוא משחק הוא פשוט רוצה לשחק אנחנו לא יודעים איפה הוא משחק כרגע ראינו אותו רק בלם אני מת לראות אותו בקישור. כן והוא בן 18 שזה מטורף. לגמרי זה עכשיו עוד כאילו אתה חושב על הגומלין כאילו בסופו של דבר אנחנו שמחים וחוגגים ואנחנו יודעים שאנחנו נס... נפסיד כאילו באנפילד. אין שערי חוץ נכון? הם ביטלו את זה אחרי... לא, אין שערי חוץ. זה אומר אה... אם אנחנו מפסידים בשער אחד יש הערכה לא משנה מה. או, או אני לא בד... בחצי אני חושב שכן שיש הערכה אם אני לא טועה. <אח> אבל <finished> כשנגיע כן, לשם. יש עוד, עוד חודש אנחנו מקווים ש... אז זהו, שעוד חודש אתה אומר יחזרו שני בלמים, אבל כרגע אני לא בצורך שאני מוותר על גריי. לא יודע אם שני בלמים, אבל כאילו יחזרו כמה גופות שאפשר להשתמש בהן. באמת, כאילו, אתה רואה, יש פורו קול פרוסולנקי, זה באמת שחקנים שהם מלא דלדדלה. באמת, אני באמת לא יודע איך הם עומדים, כאילו, עם כמה שהם משחקים. כן, ואתה רואה שזה משפיע, כאילו, סלבסקי לא היה במשחק מדהים. כן אפילו yeah. הייתי אומר שהוא היה די חלש אבל הוא לא יכול לצאת מי תכניס אין אף אחד שיכול להיכנס. היית מכניס את מייקי מור היו אומרים למה הוא מכניס אותו כל כך מהר. כל כך מוקדם. <שמע> אולי שמע, הוא... אפשר לטעון שבשבת שבש... מדיסון היה יכול לפתוח וכולו היה יכול לעלות דקה 60 אבל כל השבוע שמועות על שהוא היה חולה. אז huh? uh, אתה לא יודע באמת מה קורה ואתה צריך לחיות עם uh, מה שיש. ומה שיש זה לא הרבה באמת כי ו... ועם זה אנחנו מסתדרים ושוב אתמול זה באמת היה אמרת ארצ'י גריי אבל אני חושב שצריכים להגיד פה שהייתה פה קבוצה ממושמעת מהדקה הראשונה. איתלות ש... ש... מוחלטת של כל הקבוצה. אני לא יודע מה, מה ביטו בהכנה למתפציפה אבל לא ראוי. אגב ספינס. ספנס במשחק הקודם מול ליברפול מאור דיבר על זה בפוד הקודם, היו, היו לו כמה פעמים שהוא אולי מה... <אח> את, כאילו עודף התלהבות או משהו, הוא, הוא עלה שם יותר מדי ואיבד את הכדורים, ובמשחק הזה זה קרה איזה פעם אחת אני חושב, בסון אז, זה היה עיבוד של סון בגדול, וסון <אח> רץ כאילו אחורה באמוק כזה כדי לחפות על זה, אז, <אח> ו, ו, ובאמת כמו שאמרת סאלח לא היה במשחק, אז... אז ב, ברור לך שנעשתה... הכנה למשחק הזה, כן? אז <מח> מי שטוען שיש לנו צוות מקצועי, לא רוצה לציין רק מאמן, אבל צוות מקצועי שלם שלא לומד או לא מתכונן, אני חושב שאתמול, כמו שהיא הייתה הוכחה להתעלות, לא... או כמה הקבוצה הזאת רוצה עכשיו להביא איזשהו תואר, או היה ברור שלמשחק הזה יש יותר משמעות מאשר למשחק ליגה. שוב, אני לא יודע אם זה משהו שאתה רוצה... לראות כל יום, כן? שהקבוצה שלך מתייחסת למשחק כזה או אחר יותר מאשר למשחק אחר, אבל, אבל זה מה שראו אתמול, וזה היה ברור. אבל מעבר לזה, אני חושב ש, שבאמת זה היה משחק שאתה לא יכול, להגיד, כאילו אף אחד לא, לא איבד לרגע את המשמעות שלו ואת הראש, ואתה ראית גם בעבירות שאתה יודע, סברוול או ביסומה או כל מיני כאלה של... עציות מתפרצות של אדומים וכאלה, כן. יש יגידו. ויש שזה גם ייתן משהו לעתיד, כאילו, ולהמשך, שנמשיך לראות את זה, כי המשחק הזה גם יכול להיות כן. סוג של בוסט, אנרגיה, מעבר לניצחון, או ללא יודע, הפעלה אולי לגמר גביע. כן, אין ספק, יש לנו יום ראשון את תם וורת בגביע, ששם, לא תהיה ברירה, קולוסבסקי יצטרך לנוח. ואם אתה מנצח את זה אתה מגיע פתאום לדרבי ביום רביעי אחרי שתי ניצחונות וזה משהו שלא חווינו כבר כמה כמה כמה חודשים נראה לי. אז זה יכול לתת ביטחון למרות לא שדרבי זה דרבי ואנחנו לא, לא משנה איך אנחנו מגיעים התוצאה שם תמיד אותו דבר. כן אבל... אפילו שאתה יודע ניקוסל לפני שלשום ניצחה אחרי 14 שנה באמירויות. אתה כן. אומר שהגיע הזמן. דרגושין מזכיר קצת את קאבו לא? כן, אני מקווה, פשוט אין לנו איזק, יש לנו סולונקי. טוב, הוא גם יודע להפגיע. אחרי כשלא יהיה בהפסק. טוב, בואו נדבר קצת על מישהו שעשה הופעת בכורה, ולא חושב שמישהו מאיתנו ציפה להופעת בכורה כזאת טובה, קינסקי, שהזכרתי את זה בפרק הקודם, שפעם קודמת שהגענו לגמר, שזכינו בליקאפ, אז היה לנו שוער צ'כי בשער. רדק צ'רני אז יכול להיות שזה מה שצריך כדי לנצח בחצי גמר. או לפחות לנצח משחק אחד אני לא יודע אם להפיל עדיין. אבל המשחק רגל שלו זה משהו שאני לא חושב שראינו אפילו את ויקאריו נותן כאלה משחק, משחק רגל כי הלחץ של ליברפול הוא פשוט דילג מעליו כל פעם ומסר את הכדורים מספנס. הגיוון, הגיוון שיש לו במשחק <אח> רגל הוא, הוא יודע להניע כדור מהר להניע כדור לאט להקפיץ מעל. ל... ישירות למגן או לחלוץ אם צריך, לקדם את זה עם היעד. הגיוון של האופציות מסירה שלו במשחק שהוא הראה ב-90 דקות זה משהו ש... לא יודע, אני, אני לא זוכר כבר הרבה זמן, בטח לא בטוטנעם. אתה יודע אם הוא יודע לצאת לכדורי הגובה? זה השוער המושלם נראה לי, לא? זה, זה היה? לא היה יותר מדי. לא זכור לי. היה איזה אולי איזה שתי בעיטות חופשיות של צימיקס אבל לא חושב שהוא יצא אליהם כי זה היה יחסית רחוק. כן. בסדר את זה נראה אני בטוח שביום ראשון אפילו שאני לא יודע אם הוא יפתח אבל זה דווקא בטח אנגלית טיפוסית כזאת של כן. שירים כדורים אז אולי נראה את זה. ביום רביעי בטוח נראה את זה. לא ביום רביעי <laughs> כן, רבי הוא התמודד <laughs> עם. קבוצת סטוקסיטי סטוק גרסת 2025. על סטרואידים זה היה ביום רביעי. <laughs> טוב, דיברנו מספיק על אחרים ולא דיברנו על כובש השער. אני עם של הגליץ' ברכיים המושלם הזה שהוא הביא שם. זה כיף, זה כיף שחקנים כאלה, זה כמו גריי, עם הרבה אופי, הרבה ביצים, נותנים הכל כאילו, הלחץ שהוא עשה שם הוא לא עשה את זה פעם אחת, הוא עשה לחץ מדהים על... על השוער כמה פעמים ו... גם הגנתית. כן. היה לו מחצית ראשונה איזה כמה כאלה רגעים שאתה אומר טוב אני לא זוכר את בישומה עושה את זה של לרדת אחורה ולעשות איזה גליץ' ברחבה כאילו לחלץ את הכדור הצידה. אה. הוא, הוא באמת היה במשחק לא יודע אם לקרוא לזה 50 50 אבל כאילו באמת הוא, הוא עשה הכל בשני צידי המגרש ו, ושוב בעקבות גם מה עם בן דנקור, שבטח תכף נגיע לזה, אבל אה, הוא, הוא, הוא עלה כביכול כעשר, ואחרי עשר דקות הוא, או חמש עשרה דקות, לא משנה, <טש> הוא הפך, ל... ל... ל... ל... ירד יותר רחוק, כי כולו היה צריך להגיע להיות העשר, ו... ו... ובאמת הוא... הוא עמד בזה בכל... בכל שנייה במשחק, וגם ראית כמה, כמה הוא אינטו כמו שאמרת. <טש> כאילו הרגישו את זה ש... שהוא אומר כזה זה משחק שלי אני רוצה להוכיח פה משהו. כן טוב יש לי פה גם אורח בגלל שאנחנו מקליטים באמצע היום אז יש לי פה אורח שרוצה אולי להקליט איתנו אז uh, הוא יותר צעיר אבל מארצ'י גריי אז אין ש... בעיה. <laughs> <laughs> <laughs> טוב נראה כמה ייתן לי להמשיך להקליט את הפרק הזה. אבל לא, בסדר ככה זה שמקליטים באמצע היום ככה פרק חירום בוא נגיד ככה. מקליטים בכל מצב אפשרי. כן אז רגע שנייה יש לי פה טוב איפה היינו היינו על ברגוול אז כן שער ניצחון בסופו של דבר ואתה אומר כאילו זה בדיוק מה שציפינו שיקרה ממנו זה בדיוק הדברים שאמרו צמד הצעירים הטוב באירופה אני יודע אתה יודע כולם עכשיו יוצאים מגדריהם אז אפשר באמת לחשוב על זה שזה רק בגלל שניצחנו פתאום הם כאלה טובים וכאלה מוצלחים. אני חושב שזה כמו כל דבר בטוטנאם, זה איפשהו באמצע. לא צריכים להיות בדיכאון ששני השחקנים האלה לא יכולים להיות חלק, מה... חלק משמעותי מהרוטציה, כמו שאנג' אמר, שהוא למרות שהם בני 18, הוא סומך עליהם שהם יכולים להיכנס. ושוב, לקח זמן עד שהוא הכניס אותם, אבל באלכוהו, מה שנקרא, הוא היה צריך להכניס אותם, כמו שאנחנו רואים עכשיו. ומצד שני, גם אחרי משחק אחד, כמה שלא טוב שהוא יהיה, גם לא צריכים להגיד שיש לנו עכשיו את uh, מסי ולמין ימל של טוטלעם. Uh, uh, אני חושב שהם, שוב, צריכים לזכור שהם בני 18, ו, וכמו שאמרת, אנחנו לא זוכרים הרבה בני 18 ששיחקו uh, חלק כל כך משמעותי ב, בקבוצה, ומה שהקבוצה עושה, ו... אני חושב שאנג' אמר אתמול שהוא ישמח שהוא יהיה זה שיקצור את הפירות על היכולת שלהם בעוד שנתיים-שלוש. אז אני לא יודע אם כל קואליציית אנג'אוט תשמח לשמוע את זה, אבל לפחות הציפייה שלו זה שהוא יהיה חלק מהפרויקט הזה. דיברתם על זה בפרק הקודם. אז אני, אני חושב ש... שאנחנו, אנחנו בכל מקרה נשמח לראות אותם במועדון הזה עוד כמה שנים ולראות ההתפתחות שלהם. אם אנג'י יהיה חלק מזה זה גם הרבה תלוי בו. אין ספק. טוב, מי שרואה בווידאו רואה שיש איתי, אם יש קולות רקע של ילדים אז אני מתנצל. בוא נדבר על מישהו שהוא לא ילד, והיא גם משחק טוב, משחק קשה מאוד מול אחד הבלמים הטובים באנגליה, יגידו באירופה גם. סולנקה, שאני מאוד אהבתי את המשחק לחץ שלו, שהוא כל הזמן סגר את המסירה לוונדייק, ל... כדי לת... yeah. שהכדור ילך לשחקנים האחרים, וראינו במחצית הראשונה בעיקר, הרבה מאוד עיבודים של הגנה yeah. של ליברפול, דבר שאנחנו, וואלה, לא רואים את זה הרבה, אז אם הזכרת קודם על ההשפעה של אנג'ל המשחק, הנה, פה הכנה מאוד מאוד מאוד טובה. זה דברים שהיו עושים לנו כשהיה לנו את סנצ'ז, אז פתאום עושים את זה. כן, yeah, אז אנחנו עושים את עושים זה, על זה גם. ס... עד שהוא yeah. נפצע גם צימקס. כן, צימקס אבל כן לפחות תרם קצת התקפית. קוונצר הוא באמת היה שם, מה שנקרא, החולה החלשה. זה היה באמת קצת, היה לזה וייבים של סנצ'ס, והצטערתי שהוא יצא, יחסית מוקדם. וכן, כאילו, כל המשחק לחץ, בכלל, אתה ראית ששעון ואוזן דיברו על זה במהלך המשחק, ששמרנו סוג של אחד על אחד כזה. ממש כל החלק ההתקפי שלנו על כל ה... בוא נגיד החמישיה, שישייה האחורית של ליברפול, וזה... ושוב, בגלל כל המחויבות וכל הזה שראית שכל אחד אה, לוקח את זה הכי ברצינות ולא נותן לקו שלו להישבר, אז באמת בלא מעט חלקים במשחק, אה, זה חזר אחרי זה במחצית שנייה, שראינו את הלחץ הזה עובד. והיו לא מעט חטיפות, היה את העיבוד גם של אליסון, ש... לא יודע איך פה להצליח לא לשים אותו בפנים, ו... וכן סולנקה תרם המון המון למשחק הזה, ובכלל כאילו, ה... גם השער באוף סייד, ש... שוב זה עוד פעם גול של חלוץ, ובטח שהשער של ברכוול זה... זה, זה אפילו, זה כבר לא גול של חלוץ, אני לא חושב שיש הרבה שחקנים בליגה, הרבה חלוצים או שחקנים כלשהם בליגה שיכולים לתת גוף ככה לקנותה, ולהסתובב עליו ולתת פס, בטח בעצירה של כדור, כאילו של, לא יודע, 60-70 מטר של פורו שהוא מסר לו, וככה לעצור את זה בשקט, ואתה יודע, להסתובב, למסור, פשוט מהלך מטורף. כן, <סיע> מדהים לגמרי. טוב, נראה לי שהפרק הזה, לי הולך קשה, נגיד ככה עם הילד פה, אז לפחות, ככה זה של ניצחונות, צריך משהו לסבול, אין פה, אי אפשר לשמוח רק מניצחונות, צריך לעבוד קשה בשביל זה. כמה אתה חושב ההשפעה בה להמשך? יכול להשפיע? יכולים לצאת פה למשהו? יכול להיות שעכשיו אנחנו יוצאים לאיזשהו רצף ש... אוקיי, הנה זה מתחבר? <תשמע>, תשמע, הייתי רוצה להגיד לגמרי כן, אבל... פשוט אתה מסתכל על השורות מה שנקרא ואתה אומר כמו שאמרת ביום ראשון אני אני חושב שלפחות בחלק ההתקפי תהיה איזושהי רוטציה לא, לא יודע כמה נראה שם אבל אני מניח שזה יהיה משהו בסגנון של uh, מור ורנר וכאילו עם uh, באמת uh, חבר של סון ולנקשר לא יודע מי עשו שם איזושהי רוטציה כי גם סולנקה וגם כולו חייבים לנוח. כן. <אח> גם <אח> סון ראינו אותו עם התכווצות כן. יכול להיות שהוא <אח> לא היה כשר נכון. סון גם, סון באופן כללי נראה לי שכדאי שיהיה לנו כמה משחקים אולי זה יעזור לו, <laughs> אבל אז, אז אני רוצה להגיד שכן אבל אני חושב ש... שזה בעיקר בוסט לא... לאמונה ולהבנה שהדבר שה... הזה ייגמר ואנחנו כן ניראה יותר טוב, סבבה? אני, לא... אני לא חושב שנהיה עכשיו מועמדים לאליפות ישר. אבל uh, הקבוצה אמורה להיות uh, yeah. להראות יכולות כאלה יותר משחקים מאשר uh, כאילו לא... אנחנו מדברים כל העונה הזאת על יציבות yeah. אז uh, שזה לא יהיה שזאת לא, לא תהיה הבלחה רק כמו שאמרנו לחצי גמר גביע ש... אלא שנראה את זה בדיוק. לתקופה ארוכה ונסיים את העונה הזאת עם uh, טעם טוב לשם שינוי כי yeah. בעונות האחרונות uh, okay. לא סיימנו עם טעם טוב, וזהו, וכן, נקווה. עיקר אה... אופטימיות. כן, ש... עד, עד שנפסיד ביום ראשון לטם וורט משהו. כן, כנראה. <laughs> כן, אני איתך, אנחנו... זה באמת צריך לצאת מפה, לתת איזושהי אמונה שיש פה בתהליך הזה, אפשר, לעשות, אפשר לרוץ עם התהליך הזה. אם אפשר לנצח ככה את ליברפול, שלא זלזלה אפילו שנייה אחת. ויגידו על האדום ולא האדום, חוקה, לפי מה שהבנתי, אומרת שזה לא אמור להיות אדום. וגם אם כן, עדיין יש מספיק מקרים שאנחנו סבלנו, אנחנו סבלנו מול ליברפול עם טעויות, אז כאילו, ככה זה בסוף מתאזן, אנחנו יום שבת, רצינו להרוג את השופט. אז הנה, עכשיו ההפך, הם רוצים להרוג את השופט. אז ככה זה... כבר. ככה זה בליגה האנגלית כנראה. ועם שער נקי, שזה גם, זה משהו שלא חייבנו שנראה יותר, פלוס מינוס. כן, ושוער חדש בפרמייר ליג. אז בכלל, משהו מדהים. טוב, אני לצערי חייב לסיים פה, כי אין לי ברירה. אז כמו שאמרנו, יום ראשון טרנבורט, משחק בגביע האנגלי, משודר גם בספורט אחד, ויום רביעי דרבי, אני מקווה ש... <laughs> אם ירצה להקליט אחרי המשחק הזה גם כן. גם להקליט. זה כמובן חשוב לעדכן שבן תנקור הודיע הבוקר שהוא נכון בוא נגיד לפחות בסדר. כן. לא יודע מה ההשפעה של זה תהיה על לה... ההשתתפות שלו במשחקי כדורגל בזמן הקרוב אבל כן, לפחות לה... הוא... הוא עבר את זה בשלום. ואנחנו וה... כן, לא יודעים עדיין מה לא לא פרסמו מה היה ואם זה ראש לב או משהו אחר. אז נאחל לו באמת החלמה מהירה ושיחזור זה ממש חוסר מזל השחקן הזה. נפצע על פציעה ארוכה חוזר מפציעה בשביל להיפצע ישר אחרי זה. ואז כבר שהוא בריא אז ההרחקה הזאת של השבעה משחקים חוזר מההרחקה וישר כאילו הדבר הזה באמת חוסר מזל צריך להחליף מזוזות שם באורוגוואי yeah. כנראה. שמעתי אבל שהוא מתל... מתלוצץ עם רופאיו כרגע, ואף אחד מהם לא אסיאתי, אז זה כבר <laughs> יקל על ההשעיה הבאה. <laughs> טוב, יואב, תודה שהצטרפת אליי לכמה דקות האלה להוציא את השמחה שלנו החוצה. מתנצל שזה קצר כל כך, אבל בוא נראה, בדרך כלל אנחנו עושים פרק מאוד ארוך ואנחנו מפסידים, אז אם עשינו פרק קצר, אולי ננצח, נמשיך לנצח, אז... אם זה yeah. יעבוד, נשתמש בזה ברביעי בערב. מבטיח, חמישי בבוקר. חמישי בבוקר, אפילו שנקווה שהילד שלי כבר יהיה בגן. אבל אני אמצא את הדרך אפילו באוטו, לשבת באוטו ולהקליט פרק מהיר בפקקים. <laughs> אם אנחנו מנצחים ביום רביעי, את אורסנל, אז תזכרו. אז תודה לכם, ושיהיה סוף שבוע נעים. ביי